Частина одинадцята Таємниця повітряної кулі Зорі блищали на небі Місяць світив у повні Лопатіли крильцями нічні метелики Макулє і капулє крокували до вежі Раз два три чотири ми веселі командири. Наше військо раз два три не боїться темноти, не боїться пацюків, кажанів і хробаків, крокодилів, хижаків, змій, варанів і жуків. Ми сміливі командири, раз два три і три чотири. Вони зупинились біля вежі та й подерлися наверх стрімкими сходинками раз у раз озираючись з висоти. Перед ними відкривались далечінь, а будинки міста мандрівників із кожним їх кроком уверх все віддалялись і віддалялись. Ставали все меншими і меншими, аж поки не стали такими маленькими, як і кубики. І чим вище вони підіймались, тим холоднішало і холоднішало. Макулє і Капулє вдивлялись удалечінь Розглядали зоряне небо, яке було перед ними, як на долоні Раптом на горизонті з'явилася повітряна куля Яка спочатку була розміром не більшою за монетку «Он вона!» – скрикнув Капуле. «Дивись! Бачу, бачу!» Ледь стримуючи тривогу, промовив Макулє Чим ближче до них наближалась повітряна куля, тим більшою вона видавалась Повітряна куля летіла над лісом, опускаючись все нижче і нижче Вона опускалась і опускалась, доки її верхівка не зникла у гущині величезного, густого, екваторіального, тропічного лісу Макулє вихопив мушлю і зашепотів до неї «Мушленько, мушльо!» «Повітряна куля зникла у гущавині лісу! Що нам робити далі?» Мушля замерехтіла і мовила «Ви маєте чим швидше дістатись до кулі! Але як ми її знайдемо?» Мушля задумалась і враз яскраво спалахнула рожевим світлом «Коли ви спуститесь із вежі, ви маєте пройти 20 кроків на південь, потім повернути на захід» І пройти ще 20 кроків. Ви дістанетесь з дерева, на ім'я Каучуконос. Там є галявина. На ній і буде повітряна куля. А що таке південь і захід? Збентежено запитав Капуля. Це сторони світу, відповів йому друг. Та сторона, де сходить вранці сонце схід. Та сторона, де заходить, ховається сонце. Захід. Якщо стояти обличчям до заходу сонця, то по праву руку буде північ, а по ліву – південь. Але і Макулє замислився. Як нам віднайти сторони світу уночі? Це просто, мовила мушля своїм тоненьким мелодійним голоском. Вночі сторони світу можна знайти за сузір'ями. «А я не знаю, що таке сузір'я!» – злякано прошепотів Капулє. «Нічого!» – відповіла Мушля. «Не бійся, я тебе навчу!» «На небі багато зірок, але дивись!» «Зірки люблять збиратися у кубки. Вони живуть невеличкими сім'ями. Сім'я зірок і називається сузір'ям». Якщо з'єднати зірочки такої сім'ї однією лінією, то утвориться малюнок. Уявіть Капулє, що сім'я зірочок узялась за ручки, додав Макуле. Отож, вела далі мушля, ви знаєте, що наша планета Земля кругла як м'ячик. Якщо її розділити навпіл... Я знаю, вигукнув Капулє, Земля теж складається із двох половинок, права-ліва, права-ліва. Молодецька пулє, мовила мушля. Але ми назвемо ці половинки північ-південь. Ось ми з тобою живемо у Південній Америці. І нам, жителям південної частини планети, допоможе віднайти південь сузір'я на ім'я Південний Хрест. А жителі північної частини планети Шукають на небі полярну зірку Яка знаходиться у сузір'ї малої ведмедиці Полярна зірка завжди вказує на північ А ще у малої ведмедиці є на небі мама Велика ведмедиця Он як? Мама, прошепотів Макулі Матуська. він зітхнув Макулє і спустилися з вежі, задерли голови догори, відшукуючи сузір'я південного хреста. Скажу тобі по правді, моє серденько, це завдання було не з простих. Нарешті малюки в один голос вигукнули. Ми знайшли і весело тицнули пальчиками в небо. Мушля заяскріла рожевим світлом. Радісно переливаючись мерехтливим сяйвом І тут, моє серденько, здійнявся вітер Ви маєте поспішати, пропищала занепокоєна мушля Якщо вітер надме хмари, вони закриють собою сузір'я Південного хреста, І ви не знайдете дорогу, поспішайте Малюки рушили в путь, не випускаючи з виду зоряний хрестик Відрахували двадцять кроків на південь, повернули праворуч на захід і відрахували ще двадцять кроків Та й опинили біля дерева на ім'я Каучуконос Перед ними відкрилась галявина, а на ній повітряна куля Небо почало захмарюватися, навкруги ставало все темніше і темніше